No a teď mantra, nebo dháraný. Co znamená mantra? Mantra je to, co chrání vědomí. Man je vědomí, tra je chránit. A dharani má podobný význam. Dharani je to, co drží vědomí ve stavu čistoty. Podle písma jsou čtyři druhý mantra nebo čtyři druhé dárání je dáraný významu jakožto gaté gaté para gaté para sam, budi sváha, což je dárání, které recitujeme skoro každý den v srdce sutra. Pak je dárá nebo mantra za účelem recepce nebo ne, príjmutí darmy a za úcelem rozvinutí tolerance vůči sobě, vůči druhým. Pak je e, dáraný nebo mantra e, protektivní, hm? ta ochraňuje. A co je čtvrtý, to už si jako A pak je dáraný významu, a pak je dáraný bez významu, který vlastně pomáhá držet mysl ve stavu čistoty. Čili dáraný nemusí mít žádný význam. A tady máme kombinaci dáraný, který má význam který je vlastně kontemplace významu. Tež dárany, které chrání. A dárany, které drží vědomí ve stavu koncentrace a nemá vůbec žádný význam. Jako chulu, chulu, mala, malá, sara, sara, suru, to nemá vůbec žádný význam ale drží to vědomí ve stavu koncentrace. Hm? Tak tady máme kombinaci vlastně všech čtyř druhů dávných. Tak namo, ratna, trája, ja. Hm? Klaním se čemu? Klaním se trojitému klenotu. Hm? Namo, ratna, trája, ja. Namo, ária a valokité švára. Hm? A klaním se Aria vznešenému hmm? Avalokitešvára. Co znamená Avalokitešvára? Ava znamená dolu, Lokita znamená pozorovat, Išvára znamená pán, pán, který se dívá dolu. Hmm? To znamená Avalokitešvára podle písma, byl v minulém životě už Nevím, před kolika kalpy, miliony, miliardy let byl už Buddha, ale díky velkému soucitu se stále vrací, aby kdy bytosti potřebují, aby jim byl k dispozici a odvrátili od zla. Čili je to klaním se trojitému klenotu, Kláním se pánu, který se dívá dolů na nás na bytosti, přestože je už ve stavu osvobození. Dívá se na nás na, na, na bytosti dolů, to znamená se soucitem. Co to znamená, že vlastně soucit je... je neoddělitelný od trojitého klenotu. A tento vznešený Avalokitesvára, pán, který se dívá dolů, ten je bodhisattva, hm? bodhisattvája, to znamená probuzená bytost, která nerozlišuje své probuzení od probuzení druhých. A proto je mahasattva, je to velká bytost, protože má velké vědomí, které obsahuje všechny bytosti. A je mahá karunikája a je obdachen velkým soucitem. Om hm, se nedá přeložit, ale znamená to vlastně vše, co se dá pochopit ve smyslu, jednoty hm? a probuzení k jednotě. Jestliže věříme v Boha, pak On je Bůh. Hm? On je, jsou všechny druhy vědomí, spojené v jedno, které nepatří nám a tak dále. Om Sarva Bháješu Trána Kárája. Hm? Tedy Om, což znamená, že tato, tento trojité klenot Avalokitesvára, Bodhisattva, maháka Mahakarunika je všechno v Om, v té velké jednotě. Hm? Sarva Bhaješu, Trána Kárája. A proto je tento Avalokiteshvára je ten, který chrání bytosti ve všech jejich strastích, tedy doslova ve všech pocitech strachu. Avalokiteshvára, který má, je obdařen velkým soucitem, je om a který chrání bytosti ve všech stavech strachu a strasti. Tasmaj Nama skrytý, po tom, co jsem se jemu poklonil, jemu je v tomto smyslu je vtělením všech cností trojitého klenotu neb je obdaren velkým soucitem a je ochránce bytostí ve všech jejich úzkostech. Potom, co jsem se jemu poklonil, totiž tomu vznešenému pánu, který se dívá dolů, Pak obrátím své srdce k tvoji, teď hovorí jako s švára, jako ty, oslovuje jako ty, což znamená, že si ho vizualizuje před sebou. V, v tantrické tradici pak meditující vizualizuje sám sebe jako švára. Tedy po co jsem se ti poklonil, pak hm, obrátím své srdce k tvé, tvému modrému krku. Nýla je modrý, kanta je krk. Hm? Co znamená modrý krk? To už jsme vysvětlili. Hm? Jako pav, pav obzáště rád, lítá po lese a jí vědovaté bobulky hm? a plody. A o to je krásnější stejně tak hm? ten, který praktikuje velký soucit a volky té šváry, bele, příma strasti, strachy bytosti a o to se stává krásnější. Sarva arta sadanam shubam šubam hm? a ja. Toto je. Toto je praxe, která naplňuje všechny, ne, všechny cíle. Sarva arta, arta se zde dá považovat jako cíl, nebo význam. Všechny šubha, šubha znamená čisté, hm? čisté motivace, to naplňuje všechny čisté motivace. A je to ajeya je to nepřekonatelné A je to to, co sarva bhutánam bhava marga vyšudaka. je to to, co je očistou cesty všech bytostí. Ve všech stavech existence. Tedy tato síla soucitu je to, co, je, co čistí cestu, hm? co je očistou cesty všech bytostí ve všech stavech existence. On, zase je jednota, což znamená tatyata aloke, aloke, aloka je světlo, aloke lokativ ve světle. Tato, tento velký soucit se projevuje v čem? Ve, ve světle, aloke, aloke, ve světle čeho? Ve světle moudrosti samozřejmě. To se projevuje álouke, loke ve světle louka, mati, atikrante. A ve jakém světle? Ve světle, které, atikrante, které přesahuje louka, mati. Louka je svět a mati je pochopení. Toto světlo velkého soucitu přesahuje. Hm? Pochopení ve světě. Svět ve svém, se svým malým rozlišujícím myšlením není schopen poznat všechny tyto cnosti velkého soucitu. to sílu velkého soucitu. To přesahuje veškeré světské pochopení. Čili velký soucit vede k nadsvětskému pochopení. To je vlastně základ tež Mahajánového učení. He, he, což je volání, česká verze, Hi, hi. <laughs> he, he. Hare, hare je zase volání od Hari. Hm? Volací vokativ je od Hari, Hare, Hare. Hari je, takže Vishnu se nazývá Hari. Hm? Je volán Hare, hm? Hare Krishna, Hare Rama. <laughs> hare je O. Oh. O pane, nebo o, e, jak bychom to přeložili do češtiny, mistre, nebo e, bože. Hm? He, he, hare, hm? maha bodhisattva, teď ho vola, hm? e, Haj, hai, pane velký bodhisattva. Hm? Smara, smara hrydajam. Vzpomeň si, spomeň si na srdce. Teď ho vyvolává, hm? aby přišel chránit mě a všechny bytosti. He, he, hare, maha bodhisattva, smara, smara hrydajam. Eh, vzpomeň, vzpomeň si, vzpomeň si na srdce. nebo tento bodhisattva, soucit, pochází ze srdce, hm? proto vzpomenci na své srdce. V tantrické meditaci pak sám sebe vizualizujeme jako Avalokiteshvára hm? a vzpomínáme na srdce. Smara smara hridajam kuru kuru karma. Udělej, udělej činy, čin, sádhája, sádhája, za účelem dokonání, dokonání všeho, za účelem úspěchu všeho, ne, dokonání neboli úspěch všeho. Závisí na velkém soucitu. Dhuru, dhuru, vidžajante. Dhuru je zdrý. Drž, drž se, drž se. Hm? Vidžajante je ve stavu vítězství. Hm? Mahá vidžajante, velkého vítězství. Dhára, dhára, dháren Drž se, drž se, ty páne, který, který jsi pán všech, který se drží. Hm? Tedy soucit je pánem všech, který se drží. Jaké drží, v jakém smyslu? Drží se pevně, bez ochabnutí mysli, no, jestliže kontemplujeme utrpení, mysl ochabává, proto se potřebujeme držet, držet a k tomu potřebujeme pána všech těch, který se drží a to je právě avalukité Čili drž se, drž se, e, ty, který si pán Všech těch, který se drží, který neoch, neochabnou v konfrontaci s utrpením. Chala, čala, mala, vymala. Čala znamená di, di. Go, go, go. Čala, čala. Mala znamená mala znamená co malá znamená nečistota, zašpinění a vymala že se z mala dělá vymala, z nečištění dělá čistotu. Velký soucit, tedy z nečištění dělá sou, dělá čistotu. A malá tím pádem, se stává, tím pádem se stáváme, bytosti se stávají a mala bez nečistoty. Velký soucit je to, co z nečistoty dělá čistotu a bytosti se stávají čisté. Mukty, mukty, to znamená nic jiného než osvobození, probuzení, nirvána. Ehi, ehi, loukej švára. Podsem, podsem, ehi, ehi. Loukej švára. Louka je svět, i švára je pán. Prit, hm? pricem, pricem, nebo podsem, podcem, pán je světa. Za jakým účelem? Rága, vysam vynášaja, aby si zničil jed, Rága. Rága znamená co? Rága je těžký. Ne, rága prosím, od sanskritského kořene. Ranč znamená barvit. Hm? Chtíč je to, co barví vědomí. Hm? Jestliže máme chtíč, naše vědomí se zbarví, a tedy zbarví ve špatném smyslu se stane zakalené. Čili zakalenost. Chtíč si chňapání je to, co zakaluje vědomí. A přijď Pán světa, aby si zničil, hm? jed rága, jed chtíče. Rága vyšem vynášajá, dvěšem vyšem vynášajá, aby si zničil, jed Zloby, dveša. důsa, moha, čala, vyšam vynášají, kupredu, znič, co? Znič, jed, zaslepení, moha, zaslepení za sanskritského kořene muh, muh, muhjate, zaslepení. A teď přichází to, co nemá žádný význam. Hm? Zmínili jsme se o tom, že mantra nemusí mít žádný význam, anebo část mantry má význam, část nemá žádný význam. Hm? Třeba v Číně tuto stejnou mantru recituju. Na moholat, na je, na moolie je poloče, ty jsou se to poje, moho, to absolutně nemá žádný význam. Hm? Ale tak je to dobrý. Teď chulu chulu, chulu chulu nemá žádný význam. V čínštině chulu chulu znamená chrápat. <laughs> Můžete říct. Tady ona občas je, chulu chulu. <laughs> Já ja možná taky, ale jestli si to To <laughs> Tomáš taky chulu chulu. <laughs> chulu chulu. <laughs> malá je, je co? to už jsme přeložili, malá je nečistota. Hm? Chulu chulu mala, bulu bulu taky nemá žádný význam, bare taky nemá žádný význam, padma, padma znamená lotus, hm? Nábha znamená pupík, hm? to znamená, že pupík je co? Střed. z toho, z čeho se rodí, čili eh, můžeme to přemeseně chápat, jako že... Eh, Bodhisattva jako jakožto z osobnění soucitu, se narodil z čistoty, narodil se z popíku lotusu. Hm? Padma Nába, Sara, Sara, to tam chybí, to si to nějak prehlídl. Sara, Sara, Siri, Siri, Suru, Suru, taky nemáš vůbec žádný význam. Hm? bodia, bodhája, bodhája. To znamená eh, prostředkem probuzení k probuzení. Hm? Prostředek probuzení, můžeme si z toho odvodit, je pak soucit. Hm? Soucit je prostředek probuzení, který vede k probuzení. Hm? Maitreya, Maitreya doslova znamená Maitri, Maitri je Meta, Maitreya je ten, který je schopen prátelství. Nila Kanta to už známe, to znamená ten, Nila Kanta, eh, modrý krk, Darsana Prahradaya, který obšťastňuje svoji vizí, svým zjevem. Tedy soucit obšťastňuje svým zjevem. Avalokitešvára obšťastňuje svým zjevem. A teď sváha. Co znamená sváha? Sváha slova znamená v sanskritu su aha. V vedické tradici, když dělají jako puджу, když dělají různé uctívání, tak do ohně dávají jídlo, dávají máslo a přitom říkají sváha, sváha a recitují různé mantry z Véd. A postupem času to dostalo tež význam jako eh, spása. Hm? Čili původní význam je su aha, což znamená dobře řečeno. Dobré řečeno, tím pádem to vede ke spáse, vede to k vykoupení. A je to sváha, sidája, hm? Co znamená sidha? Hm? Domásidí. Hm? Správně. Čili eh, sláva Můžeme to přeložit zde jako sláva. Sváha to zní podobně i v češtině. Sláva tomu, kdo má velké sidy. Hm? Sváha Siddha Yogeshwara. Sváha tomu Sidhovi, který je králem, nebo který je pán Yoginu. Hm? V indické tradici a švára stejně jako Shiva. Sedí na, na, na tygru. Hm? A e, kde pak máme? Tady máme. Javolokitášová. Mám. To taky ne? To to taky. To je tisíce ruky Javolokitášová. On má tisíce prostředků, jak prospívat bytostem. Hm? No, to znamená, rozumně těch tisíc Sváha Sidha Jogesvárája, sláva tomu, který je e, Sidha král jogínu, e, sláva tomu, který má modrý krk, nebo střebává jedy nás bytosti A čím víc střebává, tím krásnější se stává. Sváha padma hastaja. Sláva tomu, který má lotus ve své ruce, hm? jak vidíte. Hm? Hasta je ruka, padma je lotus. Sváha čakra juktaja. Sláva tomu, který má kolo, hm? kolo darmi ve své ruce. Hm? Čakra je kolo. Sváha, šanka, šoubdaná, bodanája. Sláva tomu, který má mušli, hm? stejně jako višnu, pomocí mušle probuzuje bytosti. Hm? Probuzuje bytosti k čemu? K dobru. Hm? Neb, soucit je schrnutí všeho dobra v tradice. tradici. Sváha šanka šudna. Sváha váma když ty ta Sláva tomu, který stojí na levé straně v indické představě. Pravá strana je. pravá strana je dobrá je. Je příznivá. A levá strana je nepříznivá. Jelikož bodhisattva švára jí jedy všech bytostí, jejich zlosti, jejich chtíče a tím jim pomáhá k vysvobození, proto stojí na levé straně za účelem čeho? Krishna Džinája, za účelem všeho, co je nepříznivé, co je černé. Čili sláva tomu, kdo stojí na levé straně, na té nepříznivé straně, aby sežral nebo aby zvítězil nad vším, co je černé, co je tmavé, co je zlé, nepříznivé. Sváha Viagra, Čarmanivásana, Sláva tomu, který sedí na, na Tigri Kůži. Hm? Viagra je tiga Čarma je Kůže. Sváha, Sláva Namo, Ratna, teď se to opakuje. E, poklona e, trojitému klenotu, poklona vznešenému avalokité švárovi, který je bodhisattva, který je velká bytost, om hm? jednota Sidiantu mantra, pádája, sváha. Nechť slova této mantry, eh, eh, Sidiantu eh, uspějí, hm? nech slova této mantry uspějí, sváha. Hm? Sláva.